Ötödik fejezet. A kezdeti félelem lassan szerte foszlott. Egy időre az ellenkező végletbe estem, úgy láttam minden sikerül, amihez nyúlok. Pilagú és Tarkumi pompás szálfákkal tértek vissza a barkánból, a szokottnál jóval kisebb emberveszteséggel. A kikötőpart épült, sok méricskélés és kiabálás után, de végül is minden gondosan megfaragott nehéz a helyére került. A halászok napról napra láthatták, mint váltja be ígéretemet utubara. A másik, szárazon maradt öbölbe, keskeny csatornán szivárgott a tengervíz. Mindig csak annyi, amennyit Tuni, a sófőzés újonnan kinevezett felügyelője jónak tartott. Mire legjobb elképzelésem szerint úgy, ahogy elegyengedtük az öböl homokját és alacsony gátakkal négyzetekre osztottuk, már közel jártunk Esra a viharisten évnegyedének kezdetéhez ebben az időben nem sok sóra számíthattunk. A viharisten esős, szeles ideje után avana a legszebb évnegyede, a tavasz következett, úrnője Erua, a szerelem és a termékenység istennője volt. Aztán fordult az év, legalábbis az én számomra, mert még nem szoktam meg, hogy ez a nép és a többi is végig a parton az év kezdetének az őszi napi egyenlőséget tartja. Akkor ér véget a termények betakarítása, és ami még ennél is fontosabb, a szárazságot ekkor töri meg a friss szél. Végig simogatja a dombok hátát, megtölti a pegyhütten lógó vitorlákat. Itt az új hajózás ideje. Gurru a tengeristen évnegyede ez, a halászaté, a hosszú tengeri utaké, mikor az olajos korsókkal, szárított, sózott hallal és értékes, festett gyapjú szövettel megrakott bárkák kifutnak az öbölből, hogy távoli városokat bejárva érccel, szódával és hírekkel gazdagon térjenek vissza, mert gurru az új hírek, új történetek ideje is. Meg kellett hát azt is tanulnom, hogy az új tavasz még a régi évhez tartozik, sőt, még utána Nanur, a gonosz, forró évnegyede is. Nanur közepén indult a viking, és az évforduló gurru papjai már csak azért is, hogy borsot törjenek a habamut szolgáló vetétársak orra alá, nagy pompával megünnepelték. Titokban készültek, meglepetésnek szánták, hogy kedvem benne, és ez, mondhatom, sikerült. Én is számon tartottam azt a napot, hogy éppen azért dolgoztam előtte heteken át hajnaltól alkonyatig a kiszárított öbölben, hogy ne tudjak túl sokat gondolni rá. Türelmetlenül lestem, hogyan pároloktatja a tűző napsugár a lapos medencék vizét, hogyan lesz egyre sűrűbb a visszamaradt oldat. Hogyan vastagszik a gátacskák oldalán az apró fehér sókristályok kérge, sokszarvasmarhát bőrt, húst, gazdagságot ígérve avanának. Az évforduló napján gurru papjai óriási zenebonával vonultak fel. A menet közepén hat-hat izmos pap rudakon cipelte a viking több mint két méteres csillogó ezüstből készített mását. Eléggé hasonlított is a rakétára. Guru templomának kovácsai nem voltak rosszabbak, mint a palotában dolgozó mesterek. És hogy még jobban kísértsék a valóságot, üreges belsejét, faszénnel és illatos füstöt adó gyantákkal tömték tele. A farkából vastagon tódult a füst és a láng. Repülni persze nem tudott, de alkotóit így is teljesen kielégítette. Magas hangon énekelve, a dübörgő, hasas templomi dobokat szüntelenül verve, Büszkén vonultak végig a városon, a nép mindenütt leborult előttük. Mikor megláttam és rájöttem, mit cipelnek, nem tudtam nevessek vagy sírjak, megtiltsam vagy elfogadjam ezt a megható, tragikomikus ünnepet, a földi civilizáció legszentebb félreértését. Márkékra gondoltam, akik, ha csillagászati mértékkel számolom, még itt voltak a szomszédban. Ezekben a napokban leselkedik rájuk ennek a rendszernek az utolsó veszedelme, a tau körülbelül egy fényévnyi sugarú gömbben körülfogó külső üstökös zóna, ahol idejövet azokat a sérüléseket kaptuk. Összeszorult a szívem. Vajon most sikerül-e baj nélkül túljutniuk rajta? Ott fekszenek a sötét hibernátorokban, arcukon a halál merevsége, az élet úgy pislákol sejtjeikben, ahogy a tarkójukra tapadt elektródimpulzusai diktálják. És az agy, ez az embertől formált és tőle annyira különböző, sokban több és sokban kevesebb, élőnek holt, és ezért halhatatlan értelem őrzi az életüket. Az utat, a pálya mentén kísértő megsemmisülést, amit ezekben a napokban üstökösnek, máskor meteorrajnak vagy csillagközi gázfelhőnek neveznek. Markék, ha tudnának róla. Az agy hogyan sem hívja őket. Számára jelenlétük a vártól eltérő információk érkezése a receptorokból, de a válasz, amit adrájuk, egyenértékű, és még gyorsabb, mintha Till mozdulna a műszertáblán, hogy kivédje a végtelentér támadásait. Olyan vagyok hozzájuk képest itt a bolygó levegő óceánjának fenekén, ahogy ez az ezüst viking az igazit utánozza. És ekkor már tudtam, hogy megtartom ezt az ünnepet minden évben. Azért, hogy a különbség a csillagok közötti valóság és az itt körülhordozott, igaznak vélt szimbólum között minden évben megmarkolja a szívem. Hogy a játék a farkából előcsapó lángocskák emlékeztessenek arra a távoli, egyre távolodó igazi tűzre.